Ikhwati azan wa Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhas fi Syarah Kitab Tauhid. Sampai pada ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimallahu taala fi sahih Anbiya Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya. Baik. Pada dalil yang kedua Dibawakan dalil dari sunnah Kata syarik Islam Muhammad ibn Abdurrahman Al Taala dalam Sahih, dari Ibn Abbas radziallahu anhu, dalam kata Allah Taala, disebutkan dalam kitab Sahih dari Ibn Abbas radziallahu anhu tentang firman Allah Taala Ta dalam Surah Nuh ayat dua puluh tiga, Allah mengatakan, "Waqalu la tadarrun alihatuk, waqalu." dan mereka mengatakan la tadarunna alihatakum ya dengan la nahiyah janganlah tadarunna asal katanya apa tadaruna ya fiil mudhari'nya baik eh, hanya saja kerana dia majzum bila nahiyah maka nunnya dibuang termasuk wau-nya bukti wau-nya juga dibuang adalah ditinggalkan domahnya di situ ya La tadaruna harusnya la tadaruna menjadi la tadarunna dengan nun taukid sakilah la tadarunna alihatakum janganlah kalian meninggalkan ilah-ilah kalian sesembahan kalian wa la tadarunna dan jangan pula meninggalkan Wad wa juga su' wa juga yagus wa ya'uq wa nasra dan ya'uq dan nasra. Taib. Qala qatakan Ali ibn Abbas radhiallahu anhumā rijalin shālihin. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh. Min qaumin nuhin. Dari kaumnya Nuh. Yeah. Ya Ini adalah rijalun shālihin min qaumin nuh. Taib. Walaupun sebagian ulama berselisih pendapat tentang rijal kaum nuh ini ya falamma halaku auha asy-syaitanu ila ila kaumihim falamma halaku ketika mereka telah binasa ini yani telah mati meninggalkan alam dunia auha asy-syaitanu ila kaumih maka syaitan mewahyukan ini yani membisikkan waswasah ilahim ila kaumihim kepada kaum mereka kaumnya orang-orang saleh ini apa itu aninsibu ila majalisihim agar mereka menegakkan ila majalisihim di majlis-majlis mereka al latikanu fiha yang mereka duduk di dalamnya ansaban yakni asnaman ya berhala-berhala said Patung-patung dari gambar-gambar orang-orang soleh tadi. Wasamuha bi asmaim dan mereka menamakannya dengan nama-nama orang-orang soleh tadi. Taif. Fala alu maka mereka pun melakukannya, mengerjakannya, melaksanakannya. Walam taubat. Namun belum sampai diibadahi patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut ataida halaka ulaika sampai ketika halaka ulaik mereka-mereka itu telah mati telah binasa siapa yang telah binasa ini orang-orang membuat berhala-berhala tadi ya yang memasang berhala-berhala tadi wa ilmu dan ilmu telah dilupakan ubadat barulah berhala-berhala tersebut diibadahi. Nah, demikian. Wa Ibnul Qayyim taala dan kataan Al-Ibnul taala qala ghairu wahidin min salaf. Dikatakan oleh salah satu dari kaum salaf. Lamamatu 'akafu 'ala quburin. Ketika mereka telah mati, maka mereka pun itikaf. Ini yani, tinggal menetap ala quburihim di kuburan-kuburan kuburan mereka. ثم صوروا تماثيلهم kemudian mereka menggambarkan tamsilahu patung-patung mereka mereka gambar patung-patung orang-orang saleh tadi ثم طال عليهم الامد kemudian waktu pun berjalan berlalu panjang fa barulah mereka mengibadahi patung-patung tersebut ya gambar-gambar tersebut Nah Demikian Sebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Dalam Iqal Satu Nah Dan hadis tadi Rebutkan Imam Bukhari ya Di dalam sahihnya Kata Sheikh Salifah Uzan Ta Tarjumat Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Biografi Ibn Qayyim Beliau adalah huwal imam Beliau adalah seorang imam Al-Alamah Seorang alim Muhammad Ibn Abi Abakar Beliau namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Ayyub Az-Zura'i Nah Ad-Dimashqi Telmidu Sheikh Islam Ibn Taymiyata Beliau merupakan murid dari Sheikh Islam Ibn Taymiyata Bahkan wakabiru, kabiruhum. Murid seniornya Mata sanata Eidu wa khamsi Wa sabamia hijrah wafat pada tahun 751 Hijriah rahimahullah taala wa wa muallafat mufidah masyhurah dan beliau memiliki muallafat karya-karya tulis mufidah masyhurah yang berfaedah lagi termasyhur tersohor maka maksud dari firman Allah la tadarunna alihatakum maksudnya adalah la tatruku ibadataha Jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Ya, ini maksudnya. Jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada ahliyah kalian. Walatadawrunnawad dan ilah akhir. Maksudnya ay. Walatatrukuha ulai khususan. Lebih khusus lagi. Jangan kalian sebutkan mereka-mereka ini. Ya, demikian. Nam, karena sebagian Nuhah Ahli Allah mengatakan, ketika dibawakan Lafzul Am, kemudian Lafzul Khas pada Lafzul Am, ini yufidu Taksis memberikan pengertian khusus. Ya, yeah. sebagian lagi mengatakan tidak demikian. Hey, yeah. nah, sehingga ketika disebutkan di sini, Ali Hatakum, <tuh> ya, <Yeah>. la tadarunna Ali Hatakum. Walat darunna wadn, iya. Alihatakum artinya apa? Am iya. Pada wajah umum, umum. Secara umum, sesembahan kali ya. Kemudian disebutkan secara khusus. Walat darunna wadn, iya. Khusus sebutkan namanya. Walaswaan, walayagutha, walayaguwa nasal. Sebutkan nama-nama khusus sehingga kata syekh Saleh Fazan. Walat trukuhaulai khususan. Jangan kalian tinggalkan mereka-mereka ini secara khusus. Begitu ya. Nah, artinya apa? Dari sisi kaidah bisa dibenarkan karena sebagian nuhat ada yang berpendapat demikian, sebagian ahli nahwu ada juga yang mengatakan tidak demikian, ya. Tidak ada perbedaan ketika Lafdul khas disebutkan pada lafdul 'am atau ba'da lafdh ba'dal 'am. Begitu. Nah, falamma halaku Maka tatkala, tatkala ketika mereka telah binasa, ayat mata salihun. Niat maksudnya adalah ketika mereka mereka ini telah mati orang-orang salih ini. Wahzina alaihim kaum dan kaum mereka wahzina alaihim bersedih hati atas peninggalnya sepeninggalnya mereka. Huznan syadi dengan kesedihan yang mendalam. Ahuha Sheltonu ila kaumih maka Shelton datang kepada mereka membisikkan kepada mereka kepada kaum orang-orang saleh tadi. Aiy was wasa wa alka ilayhim maksudnya Shelton membisikkan kepada mereka wa alka ilayhim dan menyampaikan idenya kepada mereka menyampaikan pemikirannya kepada mereka. Taib. Anin sibu bika sirzod di sini anin sibuk dengan dikasrahkan Satnya, mananya pak Ini, tegakkanlah Ansaban Apa ansaban ay? Asnaman, itu berhala-berhala Asnaman Musawaratan ala suwarihim Yang digambar Dengan bentuk-bentuk mereka Ya yeah. Nah, sehingga berhala ini Merupakan gambaran Bentuk daripada Mereka-mereka yang diibadahi. Taib. Hatta idha halaka ula'ika. Sampai-sampai apabila telah binasa mereka-mereka ini. Ay. Alladina nasabuha. Iaitu orang-orang yang telah ditegakkan gambar-gambarnya, patung-patungnya. Liya tadakaru. Yang tujuannya, fungsinya adalah. Tadakur. Untuk mengingat-ingat. Apa yang diingat-ingat? Biru'yatihah af'al ashabihah. Mengingat-ingat dengan melihat kepadanya. Melihat kepada gambar-gambar tersebut. Berhala-berhala tersebut. Ketika melihat gambar-gambarnya. Maka akan mengingat af'ala ashabiha. Perbuatan-perbuatan. Para. Mereka-mereka orang-orang soleh. Iya. Begitu. Fayansyapu. Sehingga mereka mereka pun menjadi apa? Menjadi semangat. Begitu. ya baik demikian. Dan ini adalah keumuman manusia. Ya. Ketika mereka mendapatkan orang yang mereka sangat senangi atau mereka sangat idamkan, maka mereka akan teringat-ingat dan mencari cara untuk bisa mengingatnya. Apakah dengan tok, apa dengan fotonya, apakah dengan gambarnya dan sebagainya. Daib. Sehingga faya insya'atu Ala ala ala ibadah Sehingga mereka pun menjadi semangat dalam beribadah Ya yeah. kalau wanusia al-ilmu Dan Setelah dilupakannya ilmu Maksudnya apa? Zalatil ma'rifah Setelah pengetahuan itu Menjadi hilang Pengetahuan mereka kaum tersebut Hilang Setelah ilmu mereka hilang Pengetahuan mereka hilang apa maklumat yang mereka dapatkan dari orang-orang sebelum mereka telah hilang wa galabal juhalu dan al juhal orang-orang jahil itu telah mendominasi ini yang jadi masalah ya nusil ilmu wa galabal juhalu ilmu telah dilupakan dan tinggallah orang-orang jahil yang mendominasi nah matha ba alladheena la yumayizuna bainasyirki wat tauhid siapa juhal yang dimaksud sini yaitu orang-orang yang tidak bisa membedakan antara syirik dengan tauhid barulah ubidat diibadahi ya ai tilkal asnama maksudnya diibadahi berhala-berhala tersebut lamma qala lahumasyaitan Ketika syaitan mengatakan pada mereka Inaabaakum kanu yaab sesungguhnya nenek moyang kalian mereka mengibadahi berhala berhala ini, patung-patung ini, gambar-gambar ini. Lihat, begitu. Kenapa? Karena nusielin mereka sudah tidak lagi memiliki maklumat, tidak memiliki lagi pengetahuan, ya, tidak lagi memiliki apa catatan-catatan yang harus mereka pegang. Lihat, begitu salih hufidzullah taala kemudian dikatakan oleh ma'ali syekh salef uzan hufidzullah taala wal al makna al ijmal lil atar secara global terhadap asar ini adalah yufasir ibnu abbas radhiyallahu anhuma hadhil ayatul karimah hadhihil ayatal karimata bi anna hadhil alihah allati dakara allah anna qaumanu hin tawasau bil istimrar al ibadatiha di sini kata Syekh Salafozan yufassiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menafsirkan hadil ayat al-karimah, hendak menafsirkan ayat yang mulia ini. Apa yang beliau tafsirkan? Bi anna hadil al aliha. Bahwa sesembahan-sesembahan ini allati Allah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya anna qaumanu hin tawassau bil istimrar ala ibadatihi di mana kaum bahwa yang di yang disebutkan oleh Allah subhanahu ini bahwa kaumnya nuh mereka tawasau saling mengingatkan saling menasihati saling berwasiat bil istimrari ala ibadatihi untuk tetap terus beribadah kepada berhala-berhala tersebut ya ba'da manahum nabi Nuh alaihi salatu wasalam setelah nabi mereka Nuh alaihi salatu wasalam melarang mereka ya kayak berarti apa ini berarti kejadian menyembah atau wasiat yang terjadi ini adalah wasiat yang terjadi setelah nabi Nuh alaihi salatu wasalam mengingatkan mereka tentang kesyirikan ya baik okay. mengajarkan mereka tentang tauhid Nah hanya saja sebagian ulama mempersoalkan tentang apakah orang-orang saleh itu lahir di zaman atau ada di zaman Nabi Nuh alaihi atau sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wasallam begitu ya. Tipe demikian. Hanya saja itu dari kaum kaumnya Nuh. Nah, demikian. Sehingga apa? Ba'da manahum Nabi'ihum Nuhun A'la S.A.W. Ani syirki billah Setelah Nabi mereka Nuh A'la S.A.W. Melarang mereka Dari berbuat syirik kepada Allah Anahafil asli Asma'u rijalin salihina Bahasanya itu semua Pada asalnya adalah Nama-nama Orang-orang salih Dari mereka Ghalafihim Bitaswili syaitanilahum Galau fihim yang mereka bersikap hulu kepada orang-orang saleh tersebut. Kenapa mereka bisa bersikap hulu kepada orang-orang saleh? Bidaswili <sumlah> syaitan. Karena adanya godaan dari syaitan. Ya, lahum. <sumlah> syaitan menggoda mereka. Hatta <sumlah> nasabu suarhum. Sampai-sampai mereka pun memasang gambar-gambar orang-orang saleh tadi. baik, faham ya? Qala fa'alul amru fa'al al-amru titiknya 1 fa'al al-amru bihadhil suwar ila an sarat asnaman fa'al al-amru mata urusannya kembali ala ini maksudnya kembali bihadhil suwar dengan gambaran seperti ini ila an sarat <tuhat> asnamaan min dunillah kembali menjadi berhala-berhala yang diibadahi selain Allah ta'ala ta jadi inilah kenapa syariat melarang mengharamkan gambar-gambar zat -ar yeah. zatu arwah ya zatu arwah gambar-gambar yang memiliki ruh kenapa karena dari inilah syaitan sawalalahum menggoda mereka ya menggoda mereka untuk membuat gambar-gambarnya orang-orang saleh baru setelah itu apa fa idza nusil ilmu wa ghalabal juhalu qabidat begitu ketika ilmu sudah dilupakan dan orang-orang bodoh yang mendominasi maka barulah berhala-berhala tadi diibadahi ya nah demikian Ketika masih banyak orang-orang saleh, orang-orang alimnya mungkin gambar-gambar tadi belum belum sampai dibadai seperti yang terjadi pada kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Tetapi setelah itu maka apa? Akan menjadi lain. Wa madzakara Ibnu Qayyim wa bi ma'na ma dzakarul Bukhari. Nah. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang tengahnya afwan warahmatullahi zakhlera taleh wa ma dzakara ibnu dan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimallahu taala huwa bi ma'na ma bukhari itu semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam bukhari ya sama ila annahu dzakara hanya saja beliau menyebutkan anna uqu fahum ala quburhim qabla taswirihim bahwasanya itikafnya mereka di kuburan orang-orang salih ini terjadi sebelum digambarkan gambar-gambar mereka, wahyu tifu ilah masabak. Maka ini disandarkan kepada apa yang telah lewat, anel kufa alal kubur sababun ibadat ya Allah. itikaf tirakatan atau apa lagi bahasanya bahasa kita semedi menetap ya yeah. di kuburan-kuburan itu menjadi sebab orang itu mengibadahi penghuni kubur. Ya. Taib. Munasabatul asalil bab kesesuaian asar ini terhadap judul babnya. Ya, judul babnya tentang apa? Tentang bab majaa fi sabab kufri bani Adam wa tarkim dinahum wal ghulu fi salih. Ya. baik apa berarti Anahuya dulu ala Analghulu wa fi salihin sababun li ibadatihim? Minda nilah. Ini menunjukkan bahasanya Anahuya dulu. Bah, ini menunjukkan ala Analghulu wa fi salihin bahwa bersikap hulu kepada orang saleh sababun li ibadatihim menjadi sebab mengibadahi mereka, menjadi sebab menyembah orang-orang saleh beribadah kepada orang-orang. Salih min dunillah dari selain Allah Tabaraka raka wa taala tay. Majus Tafaduminal azhar. Berarti faedah yang bisa kita ambil dari azhar ini. Awalan yang pertama. An al kullu salihin as li ibadatih min dunillah. Bahasanya bersikap hulu, berlebihan terhadap orang-orang salih menjadi sebab orang mengibadahi, menyembah mereka orang-orang salih min dunillah dari sana Allah Tabaraka wa taala. Watar kit dini bil kulliyah dan meninggalkan agama secara menyeluruh. Muhammad. Selanjutnya yang kedua, atahziru at min at-taswir. Di sini ada tahzir, peringatan. minat taswir dari menggambar. Wa ta'aliki suwar. Wa ta'aliki suwar dan juga adanya tahzir peringatan dari menggantungkan gambar-gambarnya. Maksudnya gambar-gambar zawatul arwahiyyah. -gambar gambar-gambar zawatul arwah yang memiliki ruh-ruh la -ruh. sia maswaral udama terlebih lagi gambar-gambar udama orang-orang yang dimuliakan orang-orang yang agung ya habaib ya wal aulia usalihin ya. nah demikian minimal ada pengagungan dari sisi apa khauf kepada orang yang sudah mati wa hadha ma la yaslah. Ya, hadha la Tidak boleh ya, khauf kepada orang yang sudah mati. Baik. Nah. Ketiga salisan, at-tahdhiru min makrisy-syaithan. Adanya tahdir peringatan dari makar syaitan. Wa 'ardihil batil. Dan penawaran syaitan terhadap kebatilan. Fi suratil haqq dalam bentuk al-haqq. Ya. Syaitan akan menawarkan kepada kita kebatilan dalam bentuk yang Hah ya begitu. Tamam. Rabi'an ingabat at tahdhiru minal bid'ah wal muhdatsat. Adanya peringatan dari kebid'ahan dan muhdasat perkara-perkara yang diadakan. Walau hasuna qasdhu qasdufa ilaha. Walaupun maksud dan tujuan dari pelakunya adalah baik. Ya. Walaupun maksud dan tujuan dari pelakunya adalah baik. Kalau itu adalah bid'ah wal muhdatsat maka apa? tidak boleh taib walaupun hasuna qasdu fa ilah khamisan yang kelima anna hadhihi wasailu ila syirk an hadhihi ba ini semua adalah wasailu ya jamak dari wasilah ya dia apa mamnum min asraf taib anna hadhihi wasailu ila syirk bahwa ini semua adalah wasail sarana sarana Ila syirik kepada kesyirikat Faya hadru Hadaru minha Maka wajib untuk hadar Hati-hati waspada darinya Se Hadisan yang kena Ma'rifatu kadri Wujudil ilmi Kita harus mengetahui Mengenal, mengerti Kadar keberadaan ilmu Kadar eksistensi Ilmu Tamam Wa madarrati faqdihi dan kita juga harus tahu kenal mengerti kadar madharat bahayanya hilangnya ilmu taib begitu ya yeah. nah sabian yang kedelapan an-sababu faqdi ilmihi wa mautul ulama bahwasanya sebab di sebab dari hilangnya ilmu adalah kematiannya para ulama ya yeah. begitu taib inna allaha layabiddu ilman intiza'an ya, min suduri rijal Walik, walakinahu yakbidhu biqabdil ulama atau khama khas 8, tahdhiru minat taqlid adanya tahdhir, peringatan minat taqlid dari membebek ya, mengekor tanpa dalil, tanpa mengetahui dalilnya, bukan tanpa apa, menghafalnya bukan tanpa mengerti istidlal wal istimbatatnya bukan tapi tanpa dia tahu dalilnya nah begitu ya wa annahu qad yaulu bi ahlihi ilal muruqi min al islam lihat bahayanya yang taklid annahu qad yaul bahwasanya dengan taklid itu kembalinya berhujung kepada apa bi ahlihi orang yang taklid yang muqallid ini ilal muruq minal islam dari keluar dari islam subhanallah lihat ya, bahaya taklid orang yang taklid dia bisa keluar dari islam iya apakah taklid dalam bentuk kesyirikan atau taklid dalam bentuk pemberontakan iya kepada penguasa dan sebagainya ini sumber malapetakannya adalah at-taklid iya Al-Muruk. Minad-Din. Minad-Islam. Al di antara sebab. Yang terbesar adalah. Taklid. Nah. Begitu. Ya. Yeah. Nah. Wallahu ta'ala ala al-missabu. Naktafi biadal qadar. Aku luqa lihadassafirali. Walakum al-say'il muslimin. Wal-muslimat min kulidam. Wa salallahu ala ala ala ala ala ala ala ala